Jaz vas najprej lepo pozdravljam, se zahvaljujem Boštejanu za vabilo in predvsem za idejo, da bi se knjiga predstavila skozi pogovor o filmu, ker točno to je njen osnovni namen, da bi se to v kino. Pred bi tudi izkoristil priložnost, spokoje, da v se bistvu knjiga vrača na nek način na, na kraj zločina, ker je nastala po, na pobudo Emice Antončič iz Mariborske založbe Aristej. Prav na njeno vabilo sem se spahlo od opisanja knjige. Ker sem računal na, na močne emocijo konca tega filma, sem pripravil čez kratek, tri minutni break, z to, da bomo lažje prišli na besede. In prosim, če mogoče začnemo točno s tem odlomkom. Uh. Zakaj, zakaj začne s tem odlomkom? Ne zato, ker je to uh, morda najbliže, kar je prišel v Maribor, ampak zato, da lahko Ampak zato, ker se je to dogajalo v času, ko pa še ni bilo televizije. In je torej nekaj, kar je danes relativno samoomeven efekt množične kulture in zvezdništva dosegel z medijem ki je film. Uh, še več, zdi mi, da v tej množici vsak, ki je dvignu cilinder, kaj šele, če je palce, palco, je na nek način izrekel omaž Čapljena. Uh, in v bistvu me bo to dan zanimalo v kratkem 25-30 minutnem komentarju filma. Kako je v bistvu mogoče na začetku stoletja uh, Doseš tako množične efekte in tako univerzalno prepoznanost. In to s filmom, ki je, ko se ga Čaplin loti, povrh še nem. Hrb na strani tega, kar smo zdaj videli, je, da ko je francoski Kajedi cinema začel tematsko številko o njem, je v vodniku zapisal, da toliko ljudi, kot je videla Čaplina, ni videlo Eiseheela, Šekspira, Moliere in Brehta skupaj. Ma prav pravka z avtorjem, ki je že v času svojega dela, uh, ne trpel nikakršnih, bi rekel, nerezumevan, nasprotno, sleherno gesto, ki jo je naredil, je zaznamoval dobo. Na uh, Los Angeleski premieri, ki smo, ki smo ga danes videli, uh, je bil, recimo, Albert Einstein. To vam daje en stik dobe, da vam pa hkrati tudi, bi rekel, uh, podobo pomena njegovih premier. Na londonski premjer je bil George Bernard Schwarzenegger. Kako je torej to mogoče? Kako je mogoče, da film in en par excellence filmski avtor generira takšno množično emocijo? Uh, jaz bom poskušal danes to pojasniti z, skozi pojem audiovizualne umetnosti. Ker je film od trenutka, ko se pojavi, torej od trenutka prvega prihoda vlaka na postajo, zdaj pa ne tole Dunajska, Franco-Ožjefa, ampak si jo tad 1895. In to me, kar bom skos na neknečnih delov tudi z pojmovnikom, uh, to me je tudi vodilo v, v spoprem s filmskimi pojmi. Ne? Kdaj film s svojim početjem kot audiovizualna dejavnost doseže status pojmov? In zato me je zelo prav, bi da sem danes na večeru, ker je v bistvu točno to tema, ki me je zanima. Kdaj uh, filmska podoba seže do razsežnosti misli. Uh, poskušal bom to pojasniti s parimi vstopi, zgodovinskim, estetskim, pa uh, recimo temu še avtorskim, individualnim. Uh, čist nekaj malega Čepljena. čeplin uh, pride v Združene države 1913 in se zveže z uh, Meg uh, družbo kistov. Že tako naslednje leto, v 1914, se prvič pojavi v liku, ki je na nek način ostal zavedno nago, to lik malega potepuha. Uh, točno tako se tudi sam vedno reče Little Tramp. Ni Charlo, kot recimo reče Francozi, tudi Charlie, ne Charlie, ampak je to že naša projekcija van. On sam sebe kot talik z cilindrom, uh, palco, pošvedrani mičevli, to značilno hojo, imenuje najpogostejši Little Tramp. Ampak že leta 1915, se pravi leto potem, ko je ta lik skreiran, je univerzalno prepoznaven, zaradi česar lahko te v uh, ameriškem časopisu odgovori na, oziroma objavi tekst na, uh, z naslovom How I'd Made My Success in, uh, in čist nakratko povzejem citat iz tega dela, ker je zelo, zelo zgovoren, se zdi, tudi za razumevanje uh, City Lights. to uh, tori iz leta 1915. Igralsko delo nikjer ne zahteva tako natančnega poznavanja in tako velike simpatije za človeško naravo, kot prav komičnem ustvarjenju. Če hočeš uspeti, si moraš pridobiti dar opazovanja ljudi v njihovem vsak danu. In zdaj preide iz igravske umetnosti v v avtorsko, ko pišem novo zgodbo za ekran, pravi, najprej skiciram zaplet, potem pa ga dam na stran in grem iskat svoje like v realnem življenju. Prvi, ki ga iščem, je seveda človek, ki ga bom uprizoril sam. To besedna, masljena torej vrsta avtorsko iskanje njega zunaj se v svetu. Ko ga najdem, ga zasledujem, Opazujem med delom, zabavo, prijedi pa vsod. Zelo je v tem tekstu dnešnja si dobro, ali govorijo o sledenju konkretnim likom, ali govorijo o sledenju uh, njegovi ustvarjeni podobi, v smislu, živim z njim. Ali nasprotno, najdem si in če, bi, če gremo naprej, skozi tekst vidimo, da dejansko rečem, potem sem takrat srečel enega na ulici in sem ga sledil in sem gledal, kaj je delaj. Skratka, Ta neposredno, bi rekel, srkanje, ne iz zgodbe, ampak iz likov, ki jih najde, to, V tem je neorealist, kar je heretično rečen, ampak v tem je neorealist. On najde inspiracijo za svoje like na ulici. In potem pravi, se zgodi, da ga študiram po cel teden in preden spet začnem pisati. Najboljši, najboljši dosežki, in to je en tak najboljši dosežki so ponovadi pretiravanje realne situacije, v kateri se je moj model, ki izvorno sploh ni bila smešna. In mnoge od situacij, v smo se po mojem najbolj nasmejali so ravno to. So v bistvu neka enostavna situacija. Cigara, Ogor, ki pa je priterano do ekstrema postane ali komič, ali pa še v mnogih drugih eh, razsežnostih zgovornih. To je rekel leta 1915. Leta 1919 skupaj z Mary Pickford in Douglasom Fairbanksom ustanovijo United Artist, producentsko hišo, ki, eh, ki je potem zaznamovala, bi rekel, 20-ta leta, ampak še vedno takrat nima celo celovečerca. Šele leta 1921, s svoj prvi celovečerni film The Kid, yeah, Fantiča ali Deček, kako kori. Zakaj to govorim? Zato, da bi znali umestiti ta film, da je torej City Lights nastal 17 let potem, ko je že v Ameriki, um, 16 let potem, ko je rekel How I Made My Success, prav, ima možnosti približno take, kot jih imel Orson Welles, ker je delo Citizen Attainless, ker je sam svoj producent in ker je, kaj je um, močan, uh, si lahko prvošči tisto, o čemer se govorila prej, teh ogromno uh, ponavljanj posameznih situacij, in je deset let posvojen celovečernem prvencu. Potem tako je, kako uh, bi najboljših let. Uh, ključno, se mi zdi, in zelo fino je bilo bovalno to povedan, ključno za razmevanje tega filma je, da je na prelomnici med neimen in zvočen. Za hit priznaj, ki sem bral v bilo, za danes sem nekaj, da se ki so napisali zvočnje. Ravno te mi je Mi imamo zvo, zvočnih filmov, ki se obnaša do zvočnega traku, tako kot bi se obrasli zvočnih film. hkrati pa se vede potegne ven iz nemega stvari, ki jih hrabi, zato da je, spet, in to je njegova beseda, univerzalna. Uh, najlepše tekste, se mi zdi, o tem prehodu pri uh, čeplinu je objavil, francoski teoretik Michel Chion. V Kajedi si ki nekaj smo jih tudi pol kasneje prevajali v Slovenščino, v ekranu, tudi v parih knjižnih izdajah. In uh, se mi zdi, da z, na nek način bi iz tega rad uh, izpeljil to osnovno tezo o Čepljino kot o audio-vizualnem umetniku. Osnovno orientere ste že na začetku slišali, leta 1931 posnet, so posneti City Lights, leta 36 moderni časi in leta uh, 40 veliki diktator. Uh, skozi te tri filme se zgodi dvoje, če ne troje. Po eni strani se Charlie Chaplin poslovi od malega potepuha, ki se v tak, kot ga poznamo, v bistvu zadnjič pojavi v modernih časih. Poslovi se ne z besedo govoreno, ampak z eno njegova In na neki ravni imamo Charlie Chaplina, ki veliko malega potepuha ni nikoli za res pregovoril. je ta, ten tak, bi ker je Ker že, do besedno reči, je v času velikeh diktatorja ko je govor v njegovih filmih postal nekaj drugega, ko je, uh, je ukvarjanje z govorem postavil refleksija tega, kako je govor lahko dominanten diskursi in kako lahko skozi govor dejansko diktiraš. Slišati njega na dunajski železniški postaji, ki reče Guten tak in vedeti bi rekel, da, je, uh, da se je znovu zaprstavljati fašizma še je bi rekel, uh, uh, sprožil svetovno vojno, je uh, tak, po pomenljiv znak. Ampak poanta City Lights, si upam reči, da je v skrajni intimizaciji nekega odnosa, ki ga začneš z srečenjem dveh in konča s srečanjem dveh, s katerem o svojem lastnem mediju, torej v filmu, poveš tok, da se pol upaš loteti naj težjih in najzahtevnejših, bi reku, družbenih ljuda. Zelo preprosto, moderni časi so film o fordizmu, veliki diktator je film o fašizmu. O dveh tipih standardizacije družbe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 iz nemega vzvočnih film, zaradi katerega pa vsakem, pri City, City Lights imamo težavo reči, ali je eno ali drugo, in moderni čas je tudi še, je uh, mogoče dobro upozoriti, in v tem delu tudi v pišem, kaj se v bistvu realno s filmskim medijem v trenutku dora zvoka zgodilo. Najbolj razopiti so veste, problemi, ki so imeli igravci. Spomnite se filma Singing in Drame. Se pravi, kaj se zgodi, ko nekdo, ki je, bi rekel, fantazmatski lik celega sveta, spregovori. Ne? v pojmu, da je bil to predmet uh, parodije in heca, v nekaterih kar, filmskih vrejeh je bil pa predmet tragedije. Čepljen je spet on tega, ker je, je znano, da ste se z Douglasom Fairbanksom vozili po, po Beverly Hillsu in so na prelodeh, ki so jih poznali kot nemelike in odpirali okno oziroma predmetno se celo nagibali, skozi bi rekel, ta je, kabrio vrata in se delala kot da ima sta blazne falsete. Ne. Sta dobesedno, bi rekel, podelala svojo podobo pri publiki, ki, ki jo je poznala kot neme like. In to je bil kao njon žur. Tako v partih bi rekel, biografi, ki jih je more o, o Čepljenu, poroča. Skratka, celo ne tej najbolj osnovni ravni je šlo ne za, za, za bildanje svoje, bi rekel, podobe nek na nek način, za vsečas spuščanje svoje podobe na, na posamezne elemente. Ampak, uh, rekel sem, da so sve, da so bili prvi uverigi tistih, ki so neposredno občutili prihod zvočnega filma. Drugi objektni pravi, tisti, ki je, se drugi spremenil, ali pa sploh šele res nastal zaradi udora zvočnega filma, je bil scenarij. Ko enkrat niso bili več nemi liki, so morali govoriti, ko so morali govoriti, je bilo treba njihove dialoge natančeno naprej napisati in tisto, kar je bil prej okviren scenarij, je postati zelo, zelo precizen, bi rekel, di dialog listo. Tudi so imeli bistveno na delo. Prej so lahko tako le iza uh, roba kadra kričali, da napotke, vse to, ker, so, ker se je zdaj zvok snemal sinhrono, kar neenkrat tega ni bilo več možno. Torej je bilo treba samo režijo bistveno bolj domisliti naprej in od samih igralcev zahtevati bistveno večjo koncentracijo. je v fazi, ko dela City Light, ni, ni v tej fazi. Je zavestno v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 Prostor za sličice nekoliko bi rekel, se jih, je bi rekel, iz 16 do 18 so se malenko spomanjšali na tisti 24, ker je torej, zaradi česar je naše percepcije filmskega traku danes, se nam zdi, da je smut, medtem, ko se zdi tista, malenkost skakajoč. Ampak to je najlepši dokaz, kako je naše percepcija sveta časovno in tehnološko pogojeno. Ni rečen, da je, tisto, da je to naše zdaj bolj prav, kot je bilo tisto. Preprosto medijski, ki nam posreduje podobe sveta, se je vse Uh, fokuje, glede tega izjemno zgovoren, ki pravi, da je uh, vsaka doba lahko o sebi pove tisto, kar mora, neč več. In na nekaj ravnic bi se to dali reči za da vizualno umetnosti, vsaka doba lahko pokaže o, o, o sebi tisto, kar je razvila tehnologija, neč več. Uh, tu bi samo en mali skok uh, na, na temu, tehnološko plat zgodovine, ki pa je nujna za razumevanje, ker čim imamo pa realno tukaj upravka, zmed napisi, kot posledece njemega filma, z uporabo glasbe, ki je po eni strani tako, da bi se iz jame spode, bi rekel, instrumentalno, ampak hkrati so pa že tisti efekti, ki im reče ne kasnejo v resankah Mickey Mousing, kjer se posamezna slika je z zvokom še dodatno okrpljena. Ja, veste, stvari so preprosto potencirane. Ampak potem so pa stvari, ki bi, če bi hotel, imel normalen govor. Nobenega razloga ni tehnološkega, da bi otvoritveni govor pri tistemu kipu bil res tak. Nasprotno. zapis mogoče da bi ta govor, ampak je Kaj, kaj hoče, če je povede, pa lahko bi rekel uh, misljamo oziroma o tem špekuliramo. Gre torej za, uh, in on samo en trenutko trenutku pravi, to je film uh, brez dialogov, to da zvočni. In on ga razume kot zvočni. In ampak napišejo v, v tistem času svojem tekst o tem eno vrste pledoje, kaj od, od nemega filma bi moral v zvočnom zato da bi ohranil svojo univerzalnost. Vidimo torej mednapise, slišimo glasbo, vidimo tam Mickey Mousing, ampak vidimo pa še nekaj Na to je, morda, kot sem rekel, najbolj zgovorno v pozoru Mišel, še, še in je v tem filmu uh, um, skozi butavan in to je, da imamo upravka stelesi, ki v sebi vsebujejo več kot zgolj besede. In to je, kot je še on na ta način zariso uh, Čeplinovi filme, se vam to besedno in drug pogled na njegove filme uh, pokaže. Uh, Ta fizična, telesna razseznost filmu je na začetku zelo, imašte ima tisto ta veliko statuo, kjer se urine ta lik, ki še niti ni, bi rekel čist 3D, ampak si mora še le odpreti svoj prostor v sliki. Ne. In imašte tako neslednje lik, ki ga en drug, spet, ki ga eno telo privlači, da ga, da ga gleda. Ko da bi nam da je eno lekcijo v filmu, kaj, s čem imamo prav, kakaj so zidaki uh, filma? Je to, da v en uh, kvadrat nabutite najprej teleso? Ampak ta telesa imajo, pa, bi rekel, določene zagate. Ne? Imajo kaj zapovedati, imajo kaj za, za to veselje, imajo pa tudi probleme, kako kaj noter spraviti. In če bi zelo banaliziral, bi rekel, mi imamo tukaj opravka z uh, parom, s poskusom spojitve para, kjer je eno telo, ki ima nekaj zapovedati, in drugo telo, ki ne vidi. In o enem in o drugem bi povedal, da bi prišel, bi rekel, do ene vrste esence filmskega medija. Katere so razsežnosti, s katerimi Čepljen, ali pa tako, s vsemu gre na bruhanje? Gremo na bruhanje s tistim kocanjem piščavke. Ne? Uh, ko vidimo uh, tistega uh, ta drugega uh, šefa, medtem, kaj je smetar, s tistimi milnimi mehurčki, nam lahko sicer v slovenščini prije na mislu besedne igre, da je čist popeno ali pa da se krpeni, ampak realno je to, to isto.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 In kot ko spet rekel, kot na ta način pogledajte na film, se rečete, da so od samega začetka govorni, zgovorni in pravzaprav tudi zvočni. Tudi način, kako se njegovo telo, bi rekel, v nemih, burleskah, na nek način, kako zaseda prostor, je vedno, bi rekel, pogojen z neko to, kako bi rekel, zvočno linijo. In imamo torej telo, ki ima nekaj za povedati, ki katerega bruha dobesednovan. In ki ima pa še en problem. Ki se ustrajno uriva med dvoje, ki se, upam si reč, uriva pred pogled. Uh, v enem filmu, uh, še malo bo zgodnem, uh, otroške derke v Venice, Kalifornijo, uh, je, uh, je slavno potem, da imamo tam eno televizijsko, ne televizijsko, filmsko ekipo, ki snema derke in ta če, mali potepuh je tisti negajut, ki se vse čas Uriva pred kamero. In je to vesel, da ima stav pa se bi mi končno bi vmero s pomočjo te ekipe gledali tiste posnetke, če nam ne bi en skost leta In povčen s to epizodo, se še on interpretaciji City Lighter loteva gleda vse tiste prizore, v kateri se zdi, da se Čeplin postavi med neke in med neke. In sveda začne s tem prvim kipom in med poglede gledalcem, pa potem to najdeva do tega, da, je, da je kvintesenca tega, bokserski dvoboj, kjer se pa k nekrati vlogaj začnejo mešati in se pa res bi rekel se je v svetu pro.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 da to dvoje spravimo skupaj. In zato se more marsikaj zgoditi, zato mora intervenirati dunajski doktor. Dunajski doktor, ki je pa celo eksplicitno kot tokrat ne en, drugo ampak kot Freud omenjen v, v, v odrskih ljučeh, kamor mora jati uh, tista plesavka po noge, uh, ker je invalidna. Skratka, ta, ta transfer, bi rekel, na Dunaj pomeni, tisto kar ti manjka zato, da bi bil popoln, greš iskati kam, v uh, Ampak Prvi sem rekel, da rabimo cel film, da jo spravimo skupaj, ampak uh, Čepljen je začel ta film s tem zadnjim prizorem. Preobraval bom uh, opis, ki je v prvi zapisani ideji, torej v tisti zgodbi bi rekel, še predno je šel, kot se pravi, iskati like, pa samega sebe, bi rekel na ulicu. Uh, zakaj bi ga spravlal? ker je praktično že razkadren zadnji prizor. In uh, celo početje City Lights je Uh, prizadevanje, da se vse niti spletijo, da se konče lahko prijeti tega zadnjega prizora, ki je pa od samega začetka bi rekel, postavljen. Tako ga opisuje. Uh, ona opazuje patetičnega malega potepuha, ampak ne v ne prioritivnem pomenu, beseden, ampak tako kot... Uh, uh, ona, ona opazuje malega potepuha, ki je presenečeno zrevanjo, ne razume ona, ne razume, zakaj on tako strajno gleda, nerodno je, a mu prijazno ponudi cvet in kovanec. On sprejme cvet,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 Pri mnogih interpretih sem našel, da, se, da najprej, ko se tega loteva, najprej reče, vse pa je v bistvu tež, kar težko najti besede. In je ta, to je, to je znak, to je simptom, bi rekel, da je, da je zadeva šla čest, ne? da je šla tako daleč, da na neki ravni, je postala uh, znamenje enega avtorskega opusa ali pa še več, slob, mogoče enega medija. Uh, če torej, ta zadnji prizor bi od samega začetka do pičice, bi rekel, napisan in razkadriran,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 Tisti, lop, kuri, ne, ne, ne najdemo poje za to, loput vrat, tisti, lop, uh, uh, ga ne slišimo. Mi uh, pa nam zvočni trak omogoča, da bi ga slišali, ker smo vse drugi Skratka je uh, Zvok, ki bi bil realen, ne bi zadovolil vseh projekcij, ki jih mi ravno zato. Zakaj? Ker mi ta zvok zares razumemo, kot uh, vzvod zgodbe šele retroaktivno. Mi ga zares razumemo šele, ko pride tisti gospod,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 Zakaj, zakaj rinamo v to smer? Ker bi rad, da, da nas film, svojo montažo in svojo bi rekel, kombinacijo zvoko in slik lahko pripeljajo do tega, da slišimo glas tam, ali pa zvok tam, kjer, ni, kjer je čista tišina ne? in da vidimo materijo, da tam, kjer ni nač mest, In to je temeljna definicija umetnosti. Dati, videti, nevidno kakorkoli to nevidno projecirate v transcendenco ali pa v imanenco, ampak to je, bi rekel, to je poanta umetnosti. Ja, ja, ampak je, na tej točki, sem rekel, da me zanima, kje se stakne podoba in misel, se stakne na tej točki, ne, da lahko torej u prizoriš nevidno. In z tega stališča, ne, je audiovizualni medij, ki nam s kombinacijo slik in zvokov in teles, mislim, da ima telo tle poseben status, da ni samo slika, ampak da je lik tisti, ki se rekel se le more na telo vses, da bi postal uh, za res filmski lik, uh, nam razpira razsežnosti za to recimo uh, nevidu. Uh, zaradi tega premo do neke temeljne enostavnosti. Chaplin je ta svoj film posprejemo stavkom ničesar ni v City Lights, česar otrok ne bi mogel slediti ali razumeti težav. To je bilo meni relativno enostavno, ko smo iskali uh, Film ki bi lahko spojil eno z drugim, sem mi je zdelil, da je filmski pojmovnik za mlade uh, se zlahka, bi rekel, vsede na tak film kot je ta, zato ker, ga, eh, ker se ga z vsakim da prič ko komentira, drugič pa dovesedno izkušati na katerih točkah je nekoga emocija prijela, na kateri točki je nekaj spregledal za nazaj, na kateri na točki. Uh, Se pa režel se priprosto, neustavljivo režo, kot smo se prav razumel tukaj pri tistem boksu, bi rekel, ne? se je najbolj čest pa Čista, bi rekel, balet telesni. Uh, jaz bi v bistvu končal, če ste zato na tej točki, ker je to ben, tako zgoščeno predstavitev tega. Uh, zelo sem vesel, da lahko tudi Emico Antončič povabim tukaj k sebi, če imel sedaj še en stop ki bo par besed to celi zbirki pojmovnika povedala, jaz bom pa z veseljem če bo kakršen koli vprašanje, tudi kot v zvezi z knjigo, kot v zvezi z filmom. Hvala. Ja, hvala lepa. Ne bom dolga. Me veseli, da smo s knjigo v Mariboru, ker se založba je tukaj in je nastala knjiga na relaciji Ljubljana Maribor. Ane. Nismo je pa konc lanskega leta, ko je šla v Mariboru, predstavljali, ampak v Ljubljani. No in zdaj smo se po neki drugi poti vrnili sem po zaslugi teh večerov. To je četrti pomovnik zadnji za zdaj in pojmovniki so edina slovenska je zvirna poljudno-znanstvena zbirka, ki pokriva področje umetnosti in humanistike. Večina poljudne znanosti, ki se pravi nekaj, kar je sicer odzare znanost oziroma stroka in je pa napisano na način, ki je primer nepoznavalcem, pravzaprav pri nas izhaja v prevodih, ker je takšne knjige zelo težko delati, ker so potrebni vrhunski avtori in ker so to tudi drage knjige po kot boste videli v filmskem pojemovniku. Nam seveda pri tem pomagajo subvencije Ministerstva za kulturo, Zbirka ni nastala kot zbirka, ampak je najprej nastal gledališki pojmovnik. Kot nekdanja gledališčnica sem pač opazila, da mladina prenes ne ve, kaj je dosto gledališču kot um, umetnosti, da se pri nas v šoli predava predvsem preko dramatike, se pravi preko tekstov. Ni pa znano toliko, kako je na gledališka predstava nastane, kakšni so gledališki poklici in tako naprej. In sem pač imela idejo, da bi se na takšna knjiga za mladino od konca osnovne šole idealno predvsem za srednje šolce, pa potem seveda tudi še za študente in za vse odrasle, seveda, ki jih to zanima napisala, sem povabila kolega, dramaturga Blaža Lukana in nastal je gledališki pojmovnik. Zdaj bo mal eh, deset let od tega, In šele potem smo pravzaprav nastavili zbirko, ki smo gotovili, da bi na tak način, kot je Blaž Ljukan napisal gledališki pojmovnik, lahko eh, nastale knjige še o drugih strokah. In potem je sledil logiški pomovnik, se pravi logika eh, ali kritično mišljenje Olge Markič, potem etički pojmonik to, se pravi etika ali moralna filozofija Friderika Klamferja in zdaj na zadnji filmski pojmonik, to je gre pa naprej, film se nam se verizem že o filmu dolgo razmišljala, moram priznati, um, tako je pogledališče prav ampak je stvar zavila pol malo tle In drugače. Um, torej, um, V, v zasnovi zbirke je prezaprav neka intriga oziroma izziv. Mi izmere vsako knjigo postavimo izziv. Bodi si, da neko področje predstavimo drugače, kot smo ga vajeni, bodi si, da predstavimo neke področje, ki ga v šolskem sistemu sploh ni, ali se nam pa zdi, da je, da je manjko. Gledališki pejmovnik je tako prinesel tudi za širšo publiko novo, moderno definicijo gledališča, ki se ne opira več na tekst kot na temelj, zapravi drama kot temelj gledališke predstave, ampak je to sodobna definicija, ki pravi, da je za teater potreben prostor, takšen kot kakšnem smo zdaj mi, svetloba, pravi luči, da se vidimo, igralec v prostoru in na drugi strani gledalec, ki ga gleda. Vse ostalo pa ni nujno oziroma je drugotno. Tekst je lahko ali pa ni, kostumi so lahko, scene je lahko ali pa ni, Za gledališče so pomembni tisti prvi štiri elementi. Logika je nastala seveda z ideje doktorce Olge Markič, pa moje seveda tudi, ki smo kot mami opažili, da prezaprav vse naš šolski sistem dresira otroke v ogromnega števila podatkov, ne opremi pa jih z znanjem logičnega razmišljanja, sklepanja, z znanjem postavljanja definicij, postavljanja argumentov, debatiranja, upiranja lažnim argumentom in je nastala ta knjiga, ki je še zdaj prva in jedina, ki mladini to orodje prinaša, tako imenovan critical mind kritično mišljenje. Podobno je bilo z etičkim pojemovnikom, kjer pač avtor Friedrich Klemfer stoji na stališču, da moralne sodbe niso nekaj, kar dva različna človeka, recimo, ki sta različno zgojena, sta prihajata z različnih religij ali kulturnih okoli, nikakor ne moreta priti do neke skupne moralne sodbe, ampak trdi, da je prihod do, do nekih Objektivnih, objektivnejših, trdnejših, moralnih sodb lahko tudi s, s pomočjo filozofije in filozofskih argumentov. No, kaj je tukaj pri Filmskem pojemovniku e, povedal, da pojemovnik seveda sodi med tiste knjige, ki dajo drugačen pogled na neko področje e, in jaz bi rekla samo še to za konec, da Zmeraj so avtori vrhunski strokovnjaki, slovenski domači, ki pa imajo ta temperament in ta talent, da znajo pisati zanimivo in tudi za široko publiko. Čeprav moram reči, da to niso lahkotne knjige, da so zahtevne, ampak vendar so pisane za široko publiko. In kot je napisal kritik, ki je že gledališkega pomovnika, in mislim, da velja potem tudi za vse ostale, zelo strokovno močne knjige, ki pa niti najmanj niso zatežene. No, eno. Teba dovoljte, ne? Zdaj, zvoljte. Uh, v bistvu me zanima kar neke stvari, predstavljamo za začnem zadnje zelo spološčni, ja, ne če spoko potrebuje odgovor. Uh, ta podoba Charles če četna, kot Trump, ja. se vam zdi, da, kaj so vedalce pravde zbro To podobo, ali v bistvu te zgodbe, ki jih kot Trump plasirajo, se pravi, on vedno zame neko zlo etično držo, neko moralno držo, se pravi, se zaljubiš v tega rempa, če žene zaradi pač njegove podobe, zaradi pač njegovih dejanj, ki so vedno zelo prozame neko kriv do naseljeno in v tem smislu pa vedno drženjike optimizem. Kaj se vam zdi? Jaz mislim, da je, da je treba pogledati, od kje on prida on vendar le pride iz tradicije burleske in tega uh, situacijske komike. Ne? Uh, tisto, kar ji doda in kar ga uh, postavljena na linijo največjih kot Sebastian, Keaton pa recimo tati, je pa ravno, da v to čisto, bi rekel, gestikulacijo, ki bi lahko ostala na ravni nekih bi rekel, skoraj da analnih uh, domislic, ne, vnesen notri, pa moja čud za socialno. Tako da mislim, da to, kar ste rekli, se absolutno drži. S tem, da jaz bi celo rekel, da danes nam se ta lik Ta lik, ko je bil stvari, ni bil samo imel ne On ga je naredil simpatično. On je naredil iz tega lika to, kakor ga mi danes precipiramo. Danes je pa od, od doma vam lahko povem, otrok zna iz, iz, iz žice narediti čeplina, ne da bi imel kakšne blazne, bi rekel, o manualne sposobnosti, ker je do te mere, do te mere uh, reduciran na, na dva, tri razpoznavne simbole, da je, žali Bog, morda edin Miki Miško še tako. Uh, ko rekel, Čeplin na tem sistematično dela. Od trenutka, ko pridejo v družne države, formira ta svoj lik. Uh, kaj pa, uh, katere uh, vsebinske razsežnosti mu pa vdahne, ne? je pa po moje stvar, bi rekel, velikega avtoreja. In na te ravni pa je uh, on, uh, enkrat, ko smo z, uh, enicoj, uh, v, v Ljubljani uh, bila, sem znaležil, da, bi, da bi tako heretično premjerajo rekel, srekel, da je uh, Mi moramo se naučiti preko Monalizo primerjati z enim kopolinim botrom. Torej se mi zdi na neki ravni isto, mi, mi se moramo naučiti preko, ne s City Lightom, ampak tudi zgodne še Chaplinove filme, primerjati z, z Odisejo, z Notre Dame. To je na ravni uh, respekta do eno umetniške discipline, ki lahko pripele zadejo toliko daleč, da pove nekaj o svetu, ki je preprosto uh, uh, enako težo. In, uh, To danes ni če samo umevno več. Ne. Ta boj za, za interpretacijo filma kot tistega, ki ni zgolj zabava, ki ni zgolj manipulacijo, ki ni zgolj, bi rekel, uh, propaganda, ampak ki lahko, če se dovolj globoko loti samega lastnega medija, razpreja neke nove slike. Meni taka primerjava, ne bo nič povedala o, o Trempu, ampak bo pa mogoče kaj o Čepljenu. Uh, meni je bilo znamikali uh, napisati tekst o Univelaskezovi sliki, in o, o city Light. Zato, ker pove obe stvari, povesta o družbi, v kateri sta nastala, povesta o relaciji samega medija, ki lahko svak dobro razkaže, ampak največ povesta o umeščenosti avtorja v samo sliko. In uh, če me sprašujete o njem, je on je rabil stvar ta lik, da bi skozi njega poveti izprano zapoveli. Ena izjemna interpretacija, ni bilo čas prej oziroma bi odpeljale stran, ampak uh, zanimiva interpretacija, ki pa je taka orto je, ne? Da za hip poskušamo pogledati te tri like, ki so tlene, kot realizacijo enega fanta, ki ima izkušnjo s tem, kako mu je, uh, je oče pil in ki je samo obrnil. Reko, oče bil super, takrat kaj je bil pijan in je bil zopren, takrat kaj je bil trezen. Ne? In to obrneš. In na drugi strani, kako se v očeh matere postavlj v, v, v, v nesvet. Ne? In seveda, te, jaz sem zelo skeptičen včasih do, do, do teh brutalnih interpretacij, ampak ko pa, pa berete novo biografijo, pa vidite maso nastavkov na to, da preprosto je en, en, en kos te, tega pojasnila. Nam pomaga pojasniti, bi rekel, genialnosti, katerih omenim. Biografije je praktično težko razumeš Jo, jo presežejo, jasno, jo presežejo, ampak je pa sem naj nekaj vsesno. Mogoče, povzavljeno to, kar ste ravno kar povedali, mislim, ta uh, filmski pojmovnik zgleda kot učbenik. Zgleda kot učbenik, kar ni mišljeno negativno. Ne. Ja, ja razumem. Ja. Zgleda kot učbenik, v tem smislu, da me čudi, da špinista za šolstvo ni planilo po njem, da je reklo, daj mu to v šole, daj mu to uh, otrok, bovorej, ko vse srednji šolski nivo se mi zdi, ne, dovolj dobro da bi dejansko to vzeli kot nekaj veste učbenik, da bi dejansko uvedli šoli v šole. Kako smo se razmišljali mogoče o tem založbi, da bi mogoče pomukli to, da da, vredno bilo vzadnjih. Ja, o tem se v razmeri razmišljamo, ja. sem založba tega ne more reči, pa smo zmeri sve. založniki obdolženi, da hočemo prodajati red biznice ali karkoli. Je, se pa takoj, ko je bila prav predstavitev to vprašanje postavilo, tost, novinari so takoj spraševali. Ne, knjiga, je, ne. je neki prevedenega in Oxfordu je. je bil pred leti, ampak je tak klasičen kot so te knjige v filmu zgodovina, pa mal, nem zvočni film, da tehnika, pa to, pa glavne zvezde. tam ima seveda bistveno inovativn pristop. Um, ni, ne, film je pravzaprav edina umetnost, ki je v šolskem sistemu, ni, če ne gledamo specializiranih te srednje šole za kaj oblikovanje fotografijo, pa ARFT, Pometniška gimnazija v Novi Gorici in to je v bistvu vse. Književnost, glasba, likovna umetnost mažu. Nekdaj svoje predmete z izbirnimi predmeti v srednji šoli so prišli še drugi, ples, recimo, in gledališče, seveda gledališki klub in tako, filma pa ni. Zato se ta bitka, ne da dobiti jo. knjigo, ampak se dobijo druge. Do in, in se ogrejemo, Poskusom uh, izobraževanja pedagoškega kadra za to, da bi lahko potem vstopili v kurikularne programe in da bi lahko potem bil, bi rekel, uh, film tudi eden od, od predmetov. Do, to je ta en način, da se najprej verjamaš, da moraš izobraziti nekoga, da bi lahko drugi učil. Druga pa tak se te ki pa ki so pa filmski kroške na šoli, kjer so ta, vse uh, tudi, bi rekel, t, uh, drugi val slovenskih imateke se začel, tako da, da je en gospod iz Benetka nosil VHS-ev teda še Gledališki muzej, pa je postopoma. Tako da se mi zdi, da to, je, to so v zvodi, rešite mora biti pa sistemske. Ampak vse jih ne še ena sodelja, še lahko. Najme lahko. In taj, verjetno, so sigurno ga od jim razmišljali. Namreč sporednica med Chaplinom, pa med Tatijem. Mi zdi, da je blazno, da je, je Čaplin originalen, a ti je vzel... Mislim, vzel nam se nekaj prečin. Ja, evropska verzija Chaplina, tak občutek. Zdem, da je on... Um, on se ukvarja mene z zvokom. Poleg tega, da za da za je pretro slik, da je družbeno kritičen. Mi zdi, da je blazna sporednica med Tatijem in Čaplinom. Absolutna je sporednica, zvok. Ne. Drugo je pa ta, ta nevrjetna radovednost za detalj vsak dana, ne, ki ga potem, v bistvu tisti citat, ki sem ga prej nevedel, ki ga do skrajnosti pritera. Se mi zdi, to, kar Chaplin dela v eni dobi, da ti z, z svojo manero naredi v neki drugi dobi. In se pravi, da neke moderne aparate pritera do njihovega skrajnosti, ampak se mi zdi, je to, to isto. Chaplin je pa to, bi rekel, naredil pa ampak gre za To uh, je v bistvu njeno spero, ne? Mislim, on, on je tako pladen? Ne, ampak če pa z današnje perspektive gledamo, ali je okay. med njuni umetniško vrednostjo kakšna razlika, je pa vi, mislim, da ste enako del zakladnice. Mm. Uh, Drugač pa, jaz imam drugo primerjavo, reko meni, je, uh, v enem trenutku uh, se mi je zdel, da je primerljiv lik s Čaplinom, pa se bodo mnogi, ampak je, je, je bil v enem trenutku pevec princ. Pevc princ. Ne zaradi uh, fizične bi rekel, podobnosti, ampak zaradi tega poskusa preboja, bi rekel, množične popularnosti, ampak hkrati po drugi strani, pa zaradi ustrajanja na tem, da sam kontroliraš vlastne produkcijske pogoje. Ne, Skratka, ne, ne, ne bi ozdravil teoretsko te primerjave, ampak kaj pomeni, da v neki dobi se usedeš na nek mediji, ki ga razumeš kot svojega, in potem bi rekel, premikaš meje tako, bi rekel, uh, odnosa uh, popularno, množično, kot same produkcijske In greš, bi rekel, narediti svoje United Tartish, ali pa greš narediti svoje. Uh, to govori o iz katere generacije prehaja, bi je da daj sem kot kakšne druge primerjave, Ampak v ene tru, sem videl, da je to. Drveč pa ravni te figure, ki presega svojo dobo, vam pa zelo veliko pove, uh, to sem pa danes, ki se pripravljal, mislim, pred opazil. Čepljen je še pred sitilajc tam, okrog leta 25, rekel, da ga blazno zanima, da bi dva lika uprizoril. Na polajanem pa Jezusa Kristusa, na filmu, ampak oba zato, da bi ju prikazal temeljno drugačna, kot se mu zdi, da jih je zgodovina interpretirala. Skratka, ta ni imel veliko zadržko, bi rekel, izsego pozami, bi rekel vrhovim. Ko ga vidite danes? Ja? Vede, vede, <laughs> vidite danes v uh, filmskih umetnosti, ja. um, ki presega nekaj meje, ki um, premika, tako je Charlie Chaplin ja. uh, v svojem času? Mogoče um, omenjate še, da od nekot prihvaja, ne, z Evrope, kot ja. točno Če Čepljen. Čepljen je v veliki uh, no, no. in potem šel to gledališko skupino Ameriko in potem tam vsto. Uh, Mene v eni fazi zelo, zelo intrigiral Tim Burton. Tim Burton kot nekdo, ki se mi zdi, ampak če govoriva zdaj recimo o tej neki tradici avtorja, ki, uh, ki svoj svet je stvar. Naravni, bi rekel, uh, prebijanja medijev, bom pa, pa dosta, uh, se bojim, uh, mainstreamost. Ker recimo mislim, da je v odnosu do relacije slike in zvoka svoje temeljne stvari na redu In In jih še vedno dela, nežem li Godar. Še vedno, mislim, da je tudi, je, bi rekel, že modri starec. Ne. In da je recimo v američkej tega tipa preboje delal po deviklinčnih. Ker bom poveda, da neki ravni celo uh, uh, uh, ti veliki avtori mora malo časa minitne, da bi se bi rekel, nazaj videli, kako so bi rekel ene stvari zatečali. Tako da od današnji uh, sem, Ampak se pravi, da bi se pravi se stvari hodil pogledali, ker sem pred koncem filma zdel, da če bi hotel iskati uh, uh, slovenski surogat, Res, in pa povej, <laughs> zahip sem zdel, da je, pa to seveda ni primerjava ščepljena, ampak je diagnoza tega, kdo v Sloveniji gre čez mainstream in kdo si kaj upa. Je na nekih paradoksni ravni, če bi dali Cvitkoviča, Branka Đuriča bi dobil uh, kombinacijo uh, brskanja po komiki, ki gre čez rop, ampak je, ki je točno tist, ki sem prebral, ki gre, ki na eno najbolj banalno, da nekomu smrdi iz ust ali pa da, da ima nekdo problema z žlodcem in teraja do, do konca ne? in pripele seveda v Mediji, ki je trenutno mediji, ne reality show, ampak bi rečemo televizijske nadelovnike. Ampak po drugi strani tisti, ki pa, ki pa lahko iz, iz ene vrečke mleka ne, naredi tako dramatično sliko, kot so nekatere slike tleh, se mi zdi pa kot Pa To ni zdaj promocija, deha, samo, da je samo, če hočete moje osebno mnenje, kdo gre malce čez rop. Ker je pogoj, da danes, če delaš na neki novinarski če ne greš, pa ne mislim v smislu provokacije, ampak če ne greš čez rop, že vidim ga pa boljše <guljata> za hidrat. Pot greš, napišeš knit. Če veste za mimo dela šterka in najboljši sodobni je najboljši negov. Predsem je najboljši Ampak ja, ja ampak kam je šoj? Točno. Kaj je v Sloveniji film uspešnov? Kaj pravi avt, kaj pravi Torej pravi, da je še isto leto Igor Šterh posnel svoj prvenc Express Express, lotil se ga je tako, kot bi hotel reči in pa začneva prilumjerju. Kamer je namreč postavil na vlak, izbral črno-beli filmski trak se vrnil nazaj k nememu filmu in skoraj Čeplinovsko enostavno ljubezensko zgodbo v, v srce v mnogih domačih Absolutno to, ja, to je začet z nul, ali jaz pa. Ja, če mi se doj najmateri film danes pa odvsem svet, ki ga ja. strukturira Čeplj če ta kderaliziran doliza na nek postramantični v bistvu, ker maš na ene strani en italijški sloj, v bistvu na nižji, pa tudi tisti višji srednji srednji pa tudi bogataški sloj. V bistvu gre to za ena stereotipija, kjer je pač vse vrednote neko klicirati nižji sloj, ne, in tem ko je višji sloj ma edina v bistvu neka povečnost, ne. V bistvu in um, zavezno kje, mi se postavimo most Tema dvima svetovima, ne, to je in pa seveda možnost, pa seveda samo v nekem zunanjem stanju, v bistvu, kjer tale višji svet eh, nadeluje na mano, v stanju eh, okajenem stanju, ne, recimo. Pri tega je stika, ne, in potem ravno <coughs> ta stik pozvaši, da je tale nižji presadnik nekega alcalderja, ne, postani žrta, jasno, vse eno pa spostavi, potem za nekoje druge preko njega, samo neka promocija ene druge osebe v višji sloveni. Se mi zdi, da se vse vrednote, dejansko adocirane v teh poniženih in nerazžarenih, se potem tudi nekak, to je tudi zadnji spregled filma, ne, recima, ko ona vidi, da dejansko to, kar je njo rešilo, ne, ne izhaja od zbora in od spole. To misli, zadnji trenutek filma. Samo, samo stridim se lahko reči, da nima kaj da razljuva, ne, točno to, kako ste rekli vens, no pravil tako precizno Da. to je bilo da je ja. tako? Ja. kaj, ja. ja. še ja. zdaj ja. ja. se ja. Kaj To vam po eni strani Je, ker je na AGRE-TV, ampak je seveda bolj usmerjen v umetniško prakso kot v samo refleksijo. Uh, po drugi strani, kaj jaz nekaj čast, je že švercem sociologijo kine na filozofske fakulteti, ampak ga dejansko bi rekel samo skozi en predn. Ampak ravno uh, uh, taka gvežilska taktika, da se velike šolske reforme uporabijo zato, da se vsem očekaj skozi to noc prepelje, je ta hipoteka poteka na filozofski fakulteti, zato ker se v tej pripravah na, na bolonske spremembe se uh, uh, program sociologije in kulture transformira v uh, program, ki ga na kakšnih drugih zahodnih niveleh prenajdete pod uh, naslovom Cultural Studies, vz. kulturne študije in znotraj tega je integralni del tudi filmske navode vizualne študije. To je realno, da bo trajal še vsaj leto pa počene dve, ampak uh, je pa, ne samo, da je program napisan, ampak so bi rekel, so ljudje, ki ga bojo lahko vodili, tako da definitivno uh, ne upam se soditi, boste vi že otroke postali, sami prišliki ne videti dobro, ampak definitivno čez dve, tri leta bo ta študij na Filozofski fakulteti. Paralelno, pa vem, da se dela tudi na Goriški Politehniki, kot neko samo nadaljevanje umetniške gimnazije, v kombinaciji Goriške, Novogoriške fakultete in ZRC Sazue. Tako da realno, in to je zdaj nekako obveljali po, po Um, po smrti Silvana Fuljana in po, po celej zgodbi da je to eno polje, ki je ostalo popolnoma, neartikulirano ne in je, jaz mislim, da je stvar parih let, ko, ko, bo, ko bo konkurenca na trgu tudi na to temo in se bo dal besedno izbeve. Uh, je pa velik del tega, kar, uh, o čemu ste sprašvali, pa v delajo posamezni uh, potem rekel otoki. Za navzot ker se mi zdi da ravno Kino otok Izola 1 tak način, se prav otoki, kjer se pa ta želja po gledanju filma, ampak predsem pa po po razpravi kot tudi danes zdi videli poteka, vleče velik bolj skozi neke kako bi rekel alternativne mreže, strukture, mrežne tako. Ampak ta univerzitetni diskurski pa nuje. Na, nači, zelo, naša ambicija tam je, da tako, kot ima umetnostna zgodovina, je refleksija likovna umetnosti in tako, kot je primerjalna, primerjalna književnost, je refleksija veliko del, tako uh, zaslužiti ta zadeva svojo karstvo. In priča, brek 100 let zgodovine priča o tem, da je, da je kaj zapovedal. Tako da je, to je rekel. Kaj je to, kar je zdaj da, da je vsak odobreno zelo, zelo eno leto. da je se s tem, tudi, če se mu črno piše, uh, je že toliko zgodov, da povedeš v 20. stoletju, <laughs> da je bilo <laughs> ja, ja. je ja, znaš, kaj vida, vida. Uh, delo, vrežam, Kako je meni? Pogledam tekst, manj, se rekte, se govorili, to, ne? Ja. In Zakaj se ni je, ne se, ne se, ne je, je po, uh, po drugi, recimo veliki diktator je ta trenutek, ko se upade njegov avtorski opus zgodovino domesedno. To, kar smo prej slišali, Hitlerja sesuje še preden, in rekel, uh, uh, se sam sesu. Uh, ampak po drugi slišal to vani pa posname uh, odrske luči, recimo ki klasičen tokis, ne? ampak glec recimo si on postavlja tako log, prav nekatere stvari ki so se zasnule v City Light so se razpletle v Odrskih ključih. Posnami se tudi do, do grafice iz Hong Konga, ampak realno, realno zdi, so, ampak to je zelo to je zelo subjektivno. Tisti tri filme, ki so jih prej premočeno kot nek skupek, ne? City Light, uh, uh, moderni čas in velik diktator, to je njegova monaviza. <laughs> to je tisto čemer če poček, tekih poček, pardon. Ja. Tekih, tudi tekida, ja. ja. ja. ja. ja. pa da naj praktično izpredsumevat, praktično stajame samo na povet. Ja. Da pa mogoče sem, to če govorim, vleče pa nekatere stvari v kasnejše filme, ki so ravno odsotnost recimo motorike pri enem, odsotnost vida pri drugem, uh, mislim, da mislim, se temelnim tej univerzalni naravi, ki jo vleče v temega filma, tudi polizvočni ni odgovoren. Uh, Ne, ne, še Izvoli. To je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, se je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je je je da je Določenih bi rekel, uh, intimnih problemov mora zapustiti zdržene države, uh, živ, ja, potem v, v Švici, ampak realno je to tudi vendarle, tudi, uh, gospod, ki bi pa letih, ki je v te, tem času, štr, recimo 40-ih letih, ko je, veliko diktatorja že pil tako, kaj smo gledali, da je bo še ne bilo. Že platiti čez 50 let stran, ja, da je bilo to, da polaga vse svoja. Ja. Da, bi, da, bi ga, ja, da bi ga oznali včas še lažje postaviti, šta ena slika, ki je izjemna, ki jo menimo po imovnikov. Leta 26 v Hollywoodu pred enim teniškom mrežo pozirate z dvema loparjama, oni in Eisenstein. Ker je Eisenstein je takrat stopovala uh, druga dva njegova partnera iz United Artists, zaradi Klebnica Potemkin. In ko danes rečemo Klebnica Potemkin, navrža nas nekam tja nazaj, skor bi rekel, na oktobrsko revolucijo, pa zelo nazaj. Pričeplju nas pa to dejstvo, da, da je, da je veliki, čist simbol, da je veliki diktator obračuna z uh, fašizmom, da ga potiska proti polovici stoletja. In pa imamo dejansko to zagato, ki vi pravite, čak nekako sej 50-60-a, ki ni, ni nekaj velikega opusa. Ne. Uh, Tam se še posvetila. Ja, ja, čem, ja ne. Se še to, da ne bom bilo fjerov. je bilo zelo tako kot tako tizana iz Hongkonga, da je bil je zelo tako kot bo. v 20.12. še medeljega ker je. Kaj iz leta 67. Recimo, to zadnji negofilj, ki ga je zdaj omenil kolega, v iz Hongkonga iz leta 67. Ne. Kralj v New Yorku iz leta 57. Kaj sem jih omenil, recimo uh, uh, Limelight, pravi, odrske luči so iz leta 1952 in en pri tem, ki se tudi ukvarja s problemom artista, ki je ostarel. No, to je zlo... Tle bi se dali daleč naprej gore. On tudi po, po, potem dela filme vse. Sam, on ni več tisti mali trend, ne, ampak je... In je krasno, v odrskih lučih se on da srečata na odru s Bastrom ki. In je statista. Zdaj, ki je manje ja. je tako, če bi vprašali... V začetku 50-ih se ta karijera skrajšala. Mislim, da se leta 54, to ni za Amerike, je v Švico, se je zgodilo vse od 1889. Se je dolžan. Pred filmom je bil Rohan, se je dolžan. Se vam najlepše zahvaljujem? pozornost? Ja, jaz bom povedla, sebenarnya nisem za to prišla, ampak časih hoče kdo kupiti. Jaz imam danes nekaj knjig tukaj po promocijski ceni, če bi kdo želel. Pa. Ja sem Začel konč 80-ih pisati, potem pa sem, sem bil eno leto v Parizu in ga sem se vrnil, sem pa prevzel redništvo. Tukdovolju sem ga Od 91 do 95 je, bi bila. Bila ta ekranova šola, bila je ena verjetno šola, tudi v Evropi, nes, mislim, pri nas, Neška, Za nas je to bilo način, da se pokaže, da je resna, predvsem francoska, takrat strukturalistična teorija uporabna, ne en medij, kajne, shrajca. Da, da ni bila misel nujno. Zgolj nekaj zelo zaabstrakten, ampak da si ti preprosto o, o, ko si jih pisati v enem filmu, nekrat videl neke orodje, ki jih prej, prej zamega niso videl. Yeah. In meni tle, ta, bi rekel, ta generacija okroka Edison ima, uh -huh. smo v bistvu uh, uh, najbolj inspirirali. Zato, ker se mi zdi, da to, kar se danes omenil Šiona, ker ti skozi perspektivo glasu, odprej pogledne filme, sutra veliko, kar enkrat se ne stvari drugače video. Zdaj mi jo tudi veliko odkriti. Poli pa ključno, jaz, to ste danes omenili, Ti se mi zdi so počti dve za knjige. Zato, ker sta pa dali vedeti, da celo en filozof najde v kinu dovolj interesa ne samo v zvezi s filmom, ampak v zvezi z razvojem lastne misle. Ker me je bilo zelo zanimivo in to, v bistvu, teva mogel doktorat gledam, kako nekdo, ki se ukvarja z literaturo, recimo s Prustom ali pa slikarstvo, ne, z Becknam, gre v film in potem po pojme, ki jih je našel v kino, ne, mu pridajo prav za pojasnilo drugi stvari. Ne, in recimo, ko pa pa berete njegova knjiga v Fokoju, je filanska, po, po načinu, kako je rekel, se slika notna. In to je to lepo. Je nek preplet, bi rekel, disciplin ki sem mi je zdaj bil konstruktivna. Spoh je začudujoče, da se spoh lahko, lahko dol koliki res na bistvu razplava. In sociološka, filozofska, ali lahko lahko druge da se izogne filmov v 20. stoletju, ki je danesko stvar, Pa ne vem, če je bil če je to samo mediji. Mislim, da film več, je več kot meden, to presega neko uh, preprosto definicijo. Je, ne, ja, ja. Uh, v bistvu je ekskonstruiral 20 stoletij, da o tem do da današnjega časa sploh ne govorimo. Nedomljivo, kako lahko recimo en šolski sistem to izključi na tak način, da firma praktično ne omeni oziroma mi konkretno smo menili na situaciji, da smo postavili javno vprašanje ja. minister do šolstvu, kjer je minister odgovoril, da o tem niso in ne razmišljajo, čeprav vejo, kakšen problem je pa što in ja. da je mislim, minister odgovoril da, ja. da ste tle dve poti, ki sta klasično, bi rekel, tudi na zadnje dva načina angažmaja. Eno je, da se še močnej, Pliva na to, da film postane univerzitetni predmet, s čemer se izobrazi ena kritična masa kadrov, ki potem bi rekel, uh, lahko učijo druge. Drugi je pa še, bolj, še pa ta, ko se kaj se greste Je pa ta, da se bi rekel, iz, iz malih kroškov ljudi, ki imajo rešpekt do filma in ki, ki znajo misliti in o tem govoriti, delajo, bi rekel, mali nuklevs. In se, pravi, se delijo, tako kot je recimo kinoteka tudi v enem trenutku v Ljubljani, nastala iz male inicijative retrovizorja, tako tudi vendar je videl po Sloveniji neke mreže, ki se tuče na to. Ampak, kar je lepo je, to ni več zgolj tisto sinefilstvo, ki je bilo recimo v, ne vem, Franciji 50-ih letih, ampak je film praviloma povod za dvoje za zamišljenje pa zangazmanje. Za In to dvoje mi E, eh, kot mislim, da na pod bolj čisto za eh, pogleda v Ljubljani, ki obstaja, ja. mislim da okoli gospoda Ruterja. Ja, ja. zelo to... to, kar on dela, razen to, kar se mi zdijo. Ja sem zanima. Jaz poznam njegove tekste, ne. Tako, Tako hodil na ta predavanja, ampak s, uh, ko rečem, da so mali nukleusi, kjer se ta filmska kultura to še to kako goji, kaj. je to definitivno ena od teh stvari. to, kako on poskuša na prenesti, vam rekli, da dobro gospod potruta tudi imel možnost uh, predstaviti se tak da se že počutim tega, ne. Dobro pri, da malo na malo me zanima slovenski film, vaš pogled na slovenski film. Viste tvorali kot sendalist, viste v svetu sklada, če se ne motim. Ja, ja, ja. Kako bi gledate na sloveno razvoju slovenskega filma danen sekcion? Jaz tisto čas, ko smo bili v nadzornem svetu, sem se na nek način skušali čim bolj vzdržati. Ocenim z to, kar smo bili kljub vsemu vpleteni. Vaga. Jaz zdaj pa za nazaj si pa upam pač sveri Jaz mislim, da je bistveno vlogo v tem razvoju slovenskega filma naredil Filip Obradorin kot direktor filmska sklada. V poziciji, v kateri smo bili mi, ko smo morali kot nadzorni svet paziti, bi rekel na natančnost na dela, smo vse voda prihajali v konflikte. Ampak gledano za nazaj, se mi zdi pa, da je dejstvo, da je na takem mestu bil avtor, pogumen, predrzen tudi včasih, hkrati pa z velikim občutkom za film drugih je, mislim, da besedno krivo, ampak v pozitivnem pomenu besede, da so prišli do filma tisti, ki so danes uh, rekel, reprezentativni avtori slovenskeh filma. Jaz sem prepričan, da uh, tako Cvitkovič, kot, uh, kot Šterk, kot Kozule, uh, kot Maja Vajs, kot Miha Hočevar, je, to ni več zgolj samo generacija. Ne? To so že profilirani avtori, katerih in to je recimo naravno ustvarjeno. Ampak tisto, kar je bilo pa mogoče še bolj pomembno. Če vi gledate izpre deset let časopisej, je bil slovenski film Psovka. Ne? Danes se pa film čaka, o njem se govori, se komentira in na te ravni je bil narejen prehod. Mislim, da pomemben prehod, seveda je pa zdaj ključna zagata slovenskih avtorjev, da so, ne, ne, ne to, da so budžeti premehni, ampak da je pretežko prideti do, do redne frekvence delaneh filmov. Ti autorji, ki jih mi danes že nazaj so delali po dva, tri filme na letu, ali so imeli pod kakšne pogoje, da se lahko delali pet let. In je ne mogoče pričakovati, da nekdo, ki ima tempo, dve reklami, en kratek film, ena je na televiziji skladarjen film, izbruhne bregu svoje avtorskih presežkih. Zato se mi zdi, da jaz pa ta, ta, uh, ta ne nekem pritisk na to, da se, da se več vlaga v film. Pa ne mislim samo proračunske dnare, ampak tudi, Rekel, povratka iz kinov stopnic, tudi kapitala, ne, se mi zdi, to je najboljše prak kapital praktično ne sedeluje v Sloveniji. je da... to je, to je usodne, usoda mehnega trga, to je prikleto mehnega tukaj, trga. Tako da, tle se bo verjetno več premakljeno z, z rahljanjem tehnoloških pogojev nastanka filma, kjer ne bo nujno treba imeti milijon evrov, za to, da se filma upaš lotet, ampak bo nekaj bolj, bi rekel, Uh, alter pobude, ali pa bolj drzne bi rekel, tudi na ravni tehnologije, uh, v zvodi, bodo prej do avtorskih preboj. In se mi di, da se to dogaja. Tako da sem, ne sem, da sem optimist, ampak neki ravni sem borim za to, da bi se za nazaj uh, razumeli, da se je v Slovenski film veliko zgodilo. Vsi ste kandidat za direktora Slovenske ja. kinoteke. Zdaj na zadnje. Uh, kinoteka le velja, bom rekel, to ali ena organizacija, ki nacija, ne more brez ne. ne. Uh, Kako bi danes pogledate zdajšnjo situacijo v Se kinoteke? Mislim, da je dosti govora o nje. Ja. Politično, sporna in tako dalje. Kako pa še sedem pogled na zdajšnji zbor? In pa na delo, ki ga zdaj opravljajo. Sedaj za še kratko govjere le mimo, ampak tu se. Zelo brutalno moram reči, ne spremljam in me ne zanima. Zato, kar je bilo preko zame, celotne zgodbe je bilo leč, ne, ne sam akt ne izbora, ampak dejstvo, da je to spodbudilo polemiki, ki so se kazale, kar se meni za izrazito neproduktivne. Ker tukaj ni šlo za izbiro med dvema človekom, ampak je šlo, da se eni ekipi, ki je vodila iz vodila, izreče zaupanje ali ne. In posledice tega nezaupanja je, da je ta ekipa raspadla. Selo bi rekel, ne da je raspadla, ampak da je prenesla svoje energije drugam. Tako da, če me danes bom o tem, kako dela kino zavod Otok izola. vam znam poveja, če me prašati, kako publicirajo, bo sam izdnev kako dela, kakino teka me pootkrito, povem, ne zanima. Pa se mogoče strah, da bo poskušali, mogoče... Mislim, tam so se postavili nekateri ljudje, ki verjetno nimajo ravno vsej nezaznavnega stika z filmsko zgodovino in pa pač dela na filmu, da bi poskušali mogoče plesirati bolj ta ljudem prijaznejši in sodobnejši princip deovanja kinoteke. Se pravi, z nek nekimi sodobnejšimi filmi, moče se smerili samo na ameriško produkcijo, kar dejansko prej ni bila značenost kinoteke. Je, kinotečna dejavnost v Evropi in v v, svetu ima dva ima dva pečata, bi rekel. Ena je veliko, veliko spoštovanje do filma kot do, kot do muzejske robe. In tega, bi rekel, tega, bi rekel, in tega trenutno ne delam. Se pravi, ta, ta, da ti uh, kažeš ljudem stvari, ki jih takrat niso mogli videti, bodi si zato, ker si jih šele našel, bodi si, zato, ker si jih kot arheolog izkapil si zato, ker si jih restauriral, bodi si zato, ker si se upal estetsko opozoriti na neke stvari, ki jih do zdaj niso. To je ena razsežnost, od ki pričakujem in prečakujem in bom Druga, ki je, pa, ki je pa izkušnja Pariza, Londona, New Yorka pa je, da se pa ne zapira v oči pred tem, da je film spektaklska umetnost, ampak ne v smislu, da je treba tam uprizarjati pod sem ampak da so načini prezentacije filmske dediščine morajo konkurirati z sodobnimi muzejskimi principi predstavitve. To pa pomeni, da ko ena stvar je razstava, je to tema tedna ali pa meseca v eni državi. In preko, če me danes vprašate o dvojni, dvojnem poslanstvu, ki je za eno poslanstvo, ohranjati in odkrivati dediščino, ki jo proste ljudje ne poznajo in drugo delati iz filma mesečne spektakle, Spektaklje v smislu tega, da, bo, da bomo dr ali ponovno gledati integralnega ekskursizija recimo. Ali pa da bo, da bo Godar prišel Ljubljano. Nikoli ne bom pozabil tega, pa sem žal samo na televiziji videl, ampak uh, Prihod Orsona Velsa v Pariško kinoteko je stvar, o kateri generaciji govorijo. In ni nobenega razloga, da bi ena slovenska ljubljanska kinoteka ne bila mesto, na katerem nekdo pride in ostane v zgodovini. Tako kot je Krtko Ben prišel v Tivoli z Nirvana, bi danes moral prijeti Martinskorsisi. In to, so, to niso nerealne pričkovanje, ampak to so, tako da evo, to, to so moje sanje v kinoteki. E, Prav na ko sem slišal, ja je povedal, da pač delati tudi nekaj na projektu, da bi pač tekinotečni film, oziroma vsej filme na tudi v filmice, kaj je za tem, moče veste, kaj o tem. To je bilo pa dobesedno, samo konzultantsko, prijateljsko srečanje s fanti, ki so prišli s to idejo in si ga zanimalo kako zadeva se lota. se zdišno zelo... zanimivo, da mislim, to je neka alternativa, vam rekel temu, se pravim. V kinoteku ima samo v Ljubljana, v tem, ko Slovenija je velika in mislim, velika, ne velika, ampak vsema je težko hoditi, pa če, malo, če si ljubite tako, ki v kinoteku v Ljubljano. Ne? To je, jaz mislim, je to isto relacija. Uh, hočeš videti enkrat v živo, ne? ampak to pa ne pomeni, da če nimaš dnevno dostop do nje, da jo ignoriraš. Nasprotno, jo študiraš, gledeš njene reprodukcije. DVD je zame najbližja reprodukcija ki pride do ljudi, zato to, da jih narajca, da grejo videti original. Original se povek je. Ne? Tako, ne, pa ki je to, misli, sreča nekaj praviti. Ja, ne? ja, dobro, recimo še eno vprašanje, mogoče glede vašega torejtske delovanja trenutno, od ja. čem se ukvarjate zdaj trenutno? Jaz pa meni dolg, že kar nekaj časa v zvezi z doktoratom in zdaj so me A. vsi roki tako stisnili, da moram res končiti. In uh, doktorat je v bistvu, če me je v magisteriju zanimalo, uh, kako je film vplival na artikulacijo delezovih filozofskih pojmov, Me primarno zanima, tukaj sem že prej omenil kako te, kako te pojme, ki so nastavljali ob soočeno s filmom, pelja na skovo svoje filozofske dela. Tako da, trenutno je neravni, bi rekel, prepleta filma in filozofijo, je to še vedno moja osnovna tema. ravni nekih partikularnih oposov, ki me pa bolj zanimajo, je pa trenutno to zvezano predvsem z, z seminarom, ki ga imam na, na sociologiji kulture, kjer se letos ukvarjam z likovnosti oziroma slikovnosti filmske, uh, filmskega medija in, so pot, uh, in grem zelo podrobno skožali gudarja. ker se mi spet kar kaže, da je, da je imel Godarja pol stoletja zapovedati zelo precizne stvari in da jih je preprosto uh, dobro ponovno povedati študentom. Ja. Uh, če dovolite, še mogoče je minutko, še, ja. še, še spet bom malo mogoče provokativno, ampak vem, da delujete tudi dosti na področju marketinga, ne? Viste kot direktor. Kreativeni direktor, ki je celo ume vse. In delate, mislim, da tudi tudi v kacijskem situovanju. Svojo družbo. Kaj je to pravzapravst? Korpus je družba, ki se nas trenuje pred petimi leti in ki se ukvarja, točno tako ste rekli. Bolj s komunikacijskim svetovanjem, kot pa neposredno z oglaševanjem. Delali ste tudi neke volilne kampanje, če se namotim. In mene mi bolj olevno to zanima, se pravi ta povezovanje marketinga in filma. Kje vidite, vi to povezavo? Uh, Meni je film pripelo do marketinga zato, ker me je takrat kot pisco po ekranu, sem mi vprašal, če bi me zanimali prv glasih sodelovati, potem je to vratila služba. In uh, na neki ravni uh, bi najrej videl, da se čim imam pripletati. <laughs> zato ker imam do te merej rešpekt do, do umetnosti in po drugi strani, mislim, da kar trezen v pogledu industrijo In vločevanje je pač industrija. Tako je ena od industriji, ki seveda uporablja podobe in zvoke ampak jih uporabljajo, bi rekel, zelo preciznimi nameni in ti nameni niso, uh, uh, tako bom rekel, ne verjamem v artistične dosežke znotraj glasovalskega polja, ker se mi zdi, da je, da je to dvoje bolje ločiti, ker je za, za eno in za drugo bolje, če je ločeno. Ker vam pa priča malo Rahlo, bi rekel, s kizofrenem mojem delovniku, zato ker je malo eno, malo drugo, ampak to pač tako. Ja, ampak marketing, no, vse to je res možno, da pač mora, če, če delaš v marketingu, vredno mora vzeti za tak dualno, ampak, eh, eh, recimo, Ko delate eh, volilno kampanjo politika. neka politika, kakšno pozicijo zauzamete do, do tega dela? To pa je za bolj komunikacijski izziv kot Da se odločim, tudi kakšna politična preferenca zatem, recimo, bi delali marketing za korak ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ko sem ješel na agenciji Luna, ne, so leta 96 kontaktirali iz zelobilalne demokracije. Kontaktirali pa zato, ker so imeli francoske svetovalce, ki so hoteli imeti uh, lokalno agencijo. In je dobesedno, uh, je torej stik z nami, je bil stik profesionalca s profesionalci. In uh, od takrat naprej, v bistvu, to, uh, to sodelovanje je potekalo skozi do volitev 2004, ki se niso najbolje končali. In to je, mislim, jaz to vidim dejansko, kot, kot, predvsem kot komunikacijski izziv Ti imaš, uh, Na drugi strani nimaš proizvoda, ampak imaš nek projekt. Ne? In ta projekt uh, je treba dodeločene števila ljudi skomunicirati. Uh, oboje je važno, tako kako je, kako je projekt dober, kot kako je skomunicirano. In politični marketing z tega stališča je, je ravno tako bi rekel, znanost in industrija, kot je klasično običvanje. In da seveda integrirate z več koncov, integrirate zato, ker je vendar le se identificirati s kakšenom programom, kot pa z enom paketom mleka ali pa uh, brzakoholjne pijače. Po drugi strani je pa svej to način, da pa tudi da, da imamo humanistično izobrazbo, uh, da se ti da mogoče lahko skozi izbiro medija in izbero komunikacijskega kanala vplivaš na to, da bo vsebina ne drugačna, ampak da bo korektno pranešenje. In to je, te, uh, kot pri predsedniški kampanji eh, za doktor Donoška, kot pri recimo tej veliki kampanji za vstopanje Slovenije v Evropsko unijo, so videli, da, da se to, eh, to, to ni, eh, ni bilo propaganda v tistem smislu. Eh, prodajanja, lepo za pokiranje stvari, ampak je bil resen komunikacijski problem. Vlada ima določen mandat, nek kandidat ima določen program, ali je vse na pravi način povedano. To je, recimo, ki tako zame To je zelo, tu se bi pojavljalo še tako vprašanje, da bi se vredno različno pomena na neskončnosti, ampak kljub temu na koncu možete zaključiti s tem klasičnim vprašanjem. Delali ste scenarije, pišete knjige, planirate mogoče še kdaj nastopiti na filmu s kot scenarist. Ne, ne, moram, že me bistveno, bistveno bolj zanima, me pedagoški proces in zanimam pisanje knjigi. Ta, filmski podmovnik je bil z tega izjemna izkušnja, zato, ker mi je dejansko mogoče naročilo uh, zeložbe Aristej, da sem se zaprl in napisal knjigo. In to, še zdaj, rekel, da sem malo fetišil do knjigi, to je, to je stvar, ki bi jo res počel. Uh, izkušnja pri uh, filmu so bile pa preboleča kot ne. Ja, so bile boleča zato, ker je, ker je, uh, si drobec, ki ne moreš uplijeti na cel sistem, če nisi, Režiser, za režiserja mi pa manjka eh, narosti. Yeah. Ok, hvala, pozdrav. Okay.